פרק ז' כה הראה אני אדוני אלוהים והנה יוצר גובי בתפילת עלות הלקש והנה לקש אחר גז זה המלך והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואומר אדוני אלוהים סלחנה מי יקום יעקב כי קטון הוא ניחם אדוני על זאת, לא תהיה, אמר אדוני. כה הראני אדוני אלוהים, והנה קורא לריב באש, אדוני אלוהים, ותאכל אל תהום רבה, ואכלה את החלק. ואומר, אדוני אלוהים חדל נא, יעקב, כי קטון הוא. ניחם אדוני על זאת, גם היא לא תהיה, אמר אדוני אלוהים. כה הראה אני, והנה אדוני ניצב על חומת ענך, ובידו ענך. ויאמר אדוני אלי, מה אתה רואה עמוס? ואומר ענך. ויאמר אדוני, הנה נישם ענך בקרב עמי ישראל.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 להכיל את כל דבריו, כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירוב עם, וישראל גלו יגלה מעל אדמתו. ויאמר אמציה אל עמוס, חוזה, לך ברח לך אל ארץ יהודה, ואכל שם לחם, ושם תנאוה, ובית תוסיף עוד להנאוה.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 גלו יגלה מעל אדמתו